Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 117. inbolygó halljátok. Én Szedlák vagyok. Én kis Gabriella. Én meg embereket. Igen, igen. Ne, nem jellemző ránk egyáltalán, de most véletlen egy ilyen Kitalálta a ja, vajon hogy... szint Gabi? E, igen, és elkezdem inkább a kih Jó, mert a HVG-ben volt is róla cikk, a Szándi van szó, és annak szerzőjéről, Láiner Laueráról. A, a fikázással kezdjük, vagy a komoly tartalommal, amelyet aztán vállalunk? E, Figyelj, bele hogy ha a mikrofonba, Istenem, ez a neve ostoba. Beszélhetünk most a komoly dolgokról. Jó, rendben. A hálvégén volt arról szó, hogy, hogy, hogy mennyire sikeres ez a sorozat, és igazából a szülők megveszik a gyerekeknek, és én, mint nagynéni, megvettem unokahúknak, aki persze akartam, és be kellett szerezni, és minden könyv megvan, meg mindent el kellett olvasni. Tehát tény való, hogy berántja a gyerekeket, hogy ez aztán minőséget jelente, illetve az, az más kérdés, illetve ami számra érdekes a kérdés, hogy ugye azt szokták mondani, hogy, hogy Harry Pottert olvassa a gyerek, aztán majd olvas mit, ami másik is. De... Shakespeare. Shakespeare. Például, ez egy pont. Tehát, hogy ezek kapudrognak számítanak ezek a könyvek. Most nyilván nem lehet összevetni Harry Potter-t, csak mert az egy parami sikeres, könyvsorozat volt a Szent Johannagimivel, de felmerül a kérdés, hogy attól valaki rákattott a Szent Juhanna Gimire, nem egyfajta tehát onnantól csak a Szent Juhanna Gini klónokat akar olvasni, és, és igazából nem fog tovább lépni. Ti egyébként olvastátok onnan ez a megítélés, vagy? Nem, én nem tudom milyen. Tehát, uh -huh. ne, tényleg csak mert hogy tudom. az Ádám mondta, hogy nem, nem, nem jelenség szinten tiszta vagyok vele, és, és is tudom magamba választani. Annak, hogy a Szent Jóanagimi sikeres, és sokan olvassák és szeretik, és emiatt hallottam el, hogy iskolába olvasókört kellett nyitni, mert a Szent Jóanagimiben is van olvasókör, és akkor legyen nekünk is. Annak rovatul örülök. Meg egy, egy magyar el az jó. És mindentől közben tényleg teljesen mindegy, miről szól, és kiírta, és hogyan. ember, amit ez a lány írta a blogján, a kötelező olvasmányokról, az viszont e, tengermély, kútmély sötétség, és rohadtul irritál, mert az meg egyszerű butaság volt. Hát igen, vicces az egész, főleg, hogy, hogy beleillett ebbe, az, ebbe a tematikában, mert már egy ideje, valószínűleg az iskola kezdés miatt folyamatosan előtérbe kerül a kötelező olvasmány téma. És e, én csak egyetemelek kitett tehát szerinte nincs olyan könyv, ami valakinek... E, Mind, hogy mindenkinek megfeleljen, tehát tessék csak szépen végigolvasni azt, amit kapsz, mert úgy sincsen, úgy sincsen olyan, hogyha kicserélnék, akkor, akkor annak, annak, is, annak bezzeg mindenki örülne. Én ezzel már így megfogtam a fejemet. <gül> Különösen Euh, pikás a dologban az, hogy ugye ez a korábbi HVG cikk, vagy index volt, amiről mi is beszéltünk ott a kötelezők lecseréléséről ott a Szent Juhanogimi éppen is felkerült, amikor a, a csak Ernőt próbálták kigolyózni valahogy. Tehát euh, érdekes, hogy ez a szerző ezt mondja. Aztán, hogy még mennyire okosságok van, mennyi sok okosság szerepel a posztban, átadom szívesen Edemnak a szót, de benne lesz. De majd linkeljük, hogy örüljetek. E, jó, akkor csak szemezgetek belőle. Nekem az volt a kedvencem, hogy hogy ugye senki nem gondolja komolyan, hogy Shakespeare elavultá válhat, mert nehéz a nyelvezet, vagy mert tök játszódik. E, majd ezután az a következő mondat, hogy én íróként és olvasóként is azt az elvet vallom, hogy az olvasás szeretet a legfontosabb. Aha. És hogy ez így, tehát egy does not compute, nem áll össze, nem, nem lesz kép belőle a Tetris, akármi. Nem, de döntsük el, hogy olvasni, szeretni, próbálunk gyerekeket megtanítani, és akkor ehhez válogatunk olyan szövegket, amik miatt esetleg olvasni kezdenek, vagy döntsük el azt, hogy akkor most gyerekekkel megismertetjük a kultúráknak az építőköveit. És igazából nem érdekel minket, ezek után valaha vesznek a könyvet a kezőbe, mert ez, ez kettő eltérő cél, valószínűleg. Aha. És különösen vicces, hogy ezek szerint, szent a Gimi sorozat, az melyik, melyiknek akar megfelelni? Mert azért nem egy Shakespeare, ezt azért valahol anélkül, hogy olvastam volna, így meg, megsejtem. Fél olvasmányos ifjúság irodalom. Ja, akkor egy Shakespeare. Nem, tehát, hogy nem, ezt... nem, egy mert a -e Jókai Kódex. Na, mint tehát, nem tudom hová tenni egyébként ezt a posztot. Hát Budasság. lehet, hogy neki volt kínos, hogy, hogy mondjuk azzal a sorozattal példálóznak szemben a kötelező olvasmányokkal, és nehogy berágjanak rá személyesen, vagy a az ő termékére a, a, a tanárok. Lehet, hogy ez, ez egyfajta ilyen pozícionálás, hogy hé, én veletek vagyok. Nem tudom. Tehát a tanárok azok nem biztos, hogy Shakespeare-t akarnak tanítani a közé, az általános iskolában. Nem, ők szeretnének hazamenni már. <gül> es esetleg itt azt, hogy meghívunk a műsorban tovább irodantárokat megkérdezni arra, hogy, hogy, hogy valóban a ómagyar mária íramat kell, kell leolvasatni elsősorban, lehetőleg faksimilében uh -huh. Még egy dolog, amit így kiemelnék ebből a HVG cikkből, az az, hogy itt a végén Szerepel egy könyvajánló. Méghozzá egy uh, hasonló leány regény sorozat, abár a múltkor miágtunk a legjobban azért, hogy lányoknak szóló, fiúknak szóló. Tehát az úgy tűnik, hogy a cikk szerint tényleg egyszerűen a lányokat jobban érdek, vagy jobban bevallják, hogy őket érdekli. És itt ez a Sohonyai Edit uh, könyvsorozata. Uh, állítólag egy könyvesbolt vezetője, már nem tudom, hogy milyen könyvesbolt, itt és van hozzá, ezt ez, ez, ez lehet, hogy kik kéne próbálni, még hogyha valaki tud erről a sorozatról, valamit, akkor ne tartsa magában, főleg mert közeledik a karácsony, és mindenkinek hasznos információ. Uh -huh. Mindenkinek majd, majd még egyszer meg kell játszanunk, mint tavaly, hogy mindenkit meghívunk, hogy ajánljon könyveket karácsonyi ajándéknak, az tök jó lesz. Hú, már elkezdődött nálunk is a karácsonyi szezon. Úú. Uh. Behoztad a podcast, minket meg fognak követni legközelebb. Oké. Okay. <gül> Úgyhogy az a legkevesebb, hogy innentől között, viszont én igazi guztustalan mindenki által unat vesztetben hallható karácsonyi dalokat vágunk be a különböző blokkok közé. Például ez elejé a hírelét. <gül> Jó, majd ha eldudolod. Viszont még így maradva a kultúránál, Gabi, mi történt oh, veled? Mesélj! Oh. Igen, igen, ez uh, nagy dolog történt velem a mai napom, mert uh, visszatértem a Szabó Ervin könyvtár kebelébe. Nem is tudom, két évtizedet hagytam ki vagy. Hát hülyeség nem, mert amikor arra még diplomáztam, akkor írtam, uh, akkor még bejártam, de, de jó pár évet, és uh, nem, nem volt, uh, nem hiányzott. Most több szempont, többokból is felmerült vennem, hogy ideje könyvtárba beiratkozni. Az egyik bevallom az anyagi volt, hogy most már tényleg e, próbálok olyan több, több könyvet szeretnék, mint amennyit egyrészt több. Másrészt, ami itt marad a polcomon. Tehát, hogy az kifejezetten tetszik, hogy elpasszolhatom, és, és nem a helyet. E, a másik pedig ez egy a nagyon apró. A könyvet elpasszolod után, az nagyon durva. Az nagyon durva, a könyvtárosok mindig örülnek. Okay. A másik pedig az, hogy egy kedves hallgatónk ajánlott egy könyvet, egy régi könyvet, ami ifjúságinak tűnő, de aztán mégis inkább felnőtteknek szóló, és arra gondoltam, hogy pont az ilyen könyvek azok, amik volt parami... van esélytelen megvenni, egy ilyen kis eldugott könyvtárban pedig még ott lehet a polcon. Na most, ezt a könyvet nem sikerült megtalálnom, ugyanis a Kertész utcai könyvtárban 2200 forint éves díjért kap, beiratkoztam, majd megdöbbenve konstatáltam, hogy ide jobban észnél kell lenni, és legközelebb listával kell érkeznem. Um, egy vagonkönyvet összepakoltam magamnak, és hazacipeltem. Um, tehát a könyvtárak mind a mellett, hogy um, avitt a volt az egész helynek, és csupa nálam kétszer idős ebbe ember uh, volt bent, mondjuk már a zárás előtt fél órával, és meg voltak a kis asztalok, meg a magatok isti kikölcsönző néni, de könyvtár megpróbál most már, ha nem is az abszolút friss mondjuk Alexandra vagy Libri sikerlista könyvekkel előállni, de egy olyan pár év lemaradással nagyjából hozza ezt a, ezt a pakkot. Tehát, és külön nagy polcok voltak a bestseller irodalomnak, a kriminek, a science fictionnek, a krimiben a, a a skandinávoktól kezdve, különcsoportosítva a... Ne, nem is tudom, mert én végül nem ott néztem körbe, hogyha mivel hogy azok a könyvek, amiket kivettem, azok előbb-utóbb a podcastban témák lesznek, ezért a fiúkra bizony eláruljam, hogy például most én miket vettem ki a könyvstárból. Mindenképpen el. Nem, nem, nem mondhatjuk meg. Ez el a következő rész tartalmából tud Jön, jön, jön. Nem, mert nem, nem most fogom. Tehát a négy... E, egy hónapra kölcsönöztem, és nyolc könyvet lehet egyszerre kivenni, tehát a következő hétre én már bőven benne vagyok egy könyvben, egy, egy lexikon a könyvben, ami mellé... De lehet, hogy ez egyikbe fog férni, az mondjuk egy ilyen 90-es évekbeli science fiction, ami valamiért kimaradt nekem annak idején, és így mindig ott volt a tudatomban, hogy el kell olvasni. Tehát akkor a jövő heti adást egy kicsit bereklámozom, mert ez a száka Isten szemében, ezt találtam ott meg, és követtem gyorsan. Kíváncsi egy a az egész könyvtár téma így azzal el lehetetlenül, hogy, hogy az összes fővárosi könyvtárnak Szabó Ervin könyvtára neve, és a számomra felfoghatatlan tény, tehát, hogy <té> <té> <té> Ennyire nem szeretett Szabó Ervint? De hát, Vagy... de hát ennek így nincs értelme, legyen az egyik, mit tudom, én. Petőfi, és a másik lehet Szabó Erwin, de egy legyen. Ez így nem működik. Tehát. Ja, minden hát... minden másik könyvesból alexandrának hívnak. Igen, hmm. igen, tehát ez bizony az, mint az Alexandra, hogy ez egyszerűen egy. egy, egy cég. És annak vannak előnyei is, ha jól sejtem. most eh, konkrétan a Szabó Ervin fiók könyvtárba iratkoztam be. Uh -huh. eh, és tehát ez az egyik fiókja, mint az Erzte bank, vagy a Budapest bank, tehát... Uh, nem, nem, egyszerűen nem működik, bocs, megpróbáltam, de nem, nem bírom felfogni. Hát uh, sok mit, érdekes mit? dolgokra mondasz le, így viszont, mert szerintem nagyon, tehát nagyon boldog gátett, és ráadásul volt csomó olyan polc, ahonnan meg ilyen pár száz forintokért lehetett könyvet venni, és ha háromszáz forintért két nagyszerű könyvet vásároltam, és egyik sem ilyen, uh, uh, kínos, tehát ez a ellenén összes megvásárolt hagyaték mellől valami mit tudom én írik a gyümölcs, vagy valamilyen könyv, hanem, hanem tök jó könyvek. Aha. Azonban hogy nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy, hogy van, van abban egy ilyen urban fantasy novella, hogy, hogy Szabó Ervin és Alexandra ülnek a rakatóparta a és beszélgetnek. <gül> Lehet. Minden esetre lehet, hogy én túlságosan alacsony elvárásokkal mentem be a könyvtárban, és azt vártam, hogy, hogy egy 74-es könyvet könnyedén megtalálok, és ehhez képest volt meglepő és mond, nagyon kellemes a csalódás, hogy, hogy igazából a 80-es, 90-es, 2000-es éveket próbálják már becélozni. És abszolút próbálják, a... Tudom, ez az agata racing könyvek azok is már ott, ott voltak. Tehát próbálják beránteni az embereket, de hát nem itt, nem itt hibáznak. Fel kell a kötelező kérdés hogy rátpiszeg nekem, míg ott voltál? Nem, nem. Senki. Hát Szerintem. ezt pótolni kell. Nem, én úgy éreztem, hogy, hogy tekintetek keresztül vagyok, hogy bejött az idegen, mint a falusi kocsmába de piszeges nem volt, és, és uh, igazából tett vett a hely. Tehát, hogyha mondjuk lenne ott, mint a fővárosi Szabóer, ami egy gyönyörű épület, és, és szerintem ott szeretnek az emberek lenni, hogyha ezeknek a kisfiók könyvtáraknak is lennek, és kávézó szekciója, vagy hozzá csapva valami ilyesmi, akkor, akkor, akkor igazából oda be tudja venni magát az ember elég hosszú időre is. Ö, egyébként ez a kávézózó, ez nagyon működik könyvekkel, ezt megfigyeltem, nem, nem lehet azt, hogy minden adásban a a masszolított istenítem, de azért az nekem nagyon működött, pláne még ott volt mellette a cég, hogy, hogy munka után bementem oda, megittem egy kávét, leültem a könyvek közé, próbáltam nem venni semmit, aztán nem sikerült. Egyébként említhetjük minden epizódba, csak akkor benyújtjuk a számlát utána. Fizethetnek kávéban is. Okay. Aztán most tök jó, hogy, hogy az egészen más dimenzió megjelenik itt a hírek között az E-könyvekről. Ádám, ez, ez neked volt a korai Örömöm. Igen, elindult most már hivatalosan és a Telekomnak az ő kis e dolga, hogyha a kedves agadómi emlékeznek a Texter nevű úgyis mint amiből később aztán az könyv Magyarország lett valamilyen átalakulások során, akkor ez most ugyanaz a biznisz, mármint ugyanaz a német Texter van mögötte, új technológiával, nem annyira béna, mint akkor volt, és és nagyon nagy elánnaltója őket a Telekom, hát illetve kapták egymást így valahogyan. Mindenesetre úgy indul, hogy van 20 az Alé kedvezmény, meg, meg Kossuth Kiatós kedvezmény, Lát, látni kedvezményeket e könyvre eleve. Aha. Hát ez mennyire jó. Én és. egy én picit, picit fel, jó, tem, ahogy nézegettem az oldalukat, mert ilyen saját olvasó alkalmazásuk van minden platformra, és megijedtem, hogy valami saját szörnyűséget árusítanak, de ilyen ePub formátumban vannak a könyvek, úgyhogy nagy baj nem lehet. Igen, illetve jött hozzá egyébként egy sajtóközlemény nekem úgy emberleg, mint szakmailag. És ott hivatkoznak egy magyar telekomos vagy nem is, egy TNS Hoffman által megcsinált kutatásra, amit tavaly decemberi, és azt várják, hogy, hogy óriási kereslet mutatkozzék egyszer csak az e-könyvolvasás és az e-könyvolvasó készülékig iránt. Uh -huh. egy Ö... kihívás, hogy én azért tudom, hogy Elég sok kindul van már kint az emberek kezében, és oda az epub bal dolgozni kell. Igen, és igen. Az nem ez fog ez menni a, az, az end-usernek. Ez egyrészt para, ő, az ő az az, hogy a, az internetzők 6%-a rendelkezik ekkönyv olvasóval, uh -huh. ami 265 ezer fő azért az, az elég sok, és még 7% tervezés fog vásárolni. És hogyha a Telekom mondjuk emögé odáll úgy, hogy hogy ahogy az telefont is meg lehet vásárolni részletre, meg csomaggal, meg akármi, meg egészen sokféle más terméket is, és úgy árul valami normális ekkönyolvasót, akkor ez még akár izgalmas is lehet. Uh -huh. Hát minket, minket meg úgy érint, persze mint volt, mert, mert, mert akár vásárolhatnánk A Mert a százalékkal olcsóbban vasvirág és Hogy hívják a másik ja. A Tudom, kire ne. gondolsz, Tudjuk De fej... mindennyien. Okay. De fejőséva mostanában nincsen, ugye, mert büntiben van. Nem, De ott volt, is volt is a page-en ennek a boltnak a front en az ulpius bolt volt. De le van ez az a 399 forintra. Uh -huh. Ami, hogyha még tart az akció, hogy a regisztrációkor kapsz 500 forint, az ingyen fejős fejősévát jelent. Oké. Okay. Fussunk. És akkor van, van másik ilyen e-book volt, amiről te már tudsz, de az még nem, nem arról nem beszélünk? Az nem történt meg? De, beszélünk róla, de én is csak sütogok legyek, hát hallok, illetve hát, na, van egy, egy prezentáció YouTube-on belőlük, és úgy néz ki, hogy a, a digitális magazinos Dimag, amiben a Galaktikát is lehet kapni, ugye PDF jellegű lapozgatós szörnyűségben, az e fog indítani. Nagyon sok minden nem lehet kivenni abból a preziből, hogy ők mit akarnak. Mindenesetre a domén, ami a dibook.hu ami csak egy egészen kicsit csengös egyébként a, a zsidó mitológiának a dibook nevű megszelló szellemével is. Az, az egyszer csak el fog indulni. Hát, hogyha valamikor el akarnak, akkor nyilván őssze kell, mert, mert karácsony a nagykönyves szezon és hogyha be akarják futatni ezt a nevet, akkor, akkor mindjárt itt van az akkor. Egyébként majd erre térünk vissza, és akkor megint karácsonyi zene így beúszik a háttérbe, hogy hogy, hogy az ember elbukott ajándékot. Ja, igen, ez sehogy. De még lehet, hogy ők megcsinálják valahogy. Igen, illetve a multimédia pláza egyszer már valami sörözésen írta, hogy le fogják fejleszteni ezt a csodálatos, uh, csodálatos funkciót, és én hiszek nekik jó van, és akkor még a hírblokk végére egy Twitter user ajánlat? Igen, igen, ez megint én voltam és majd legközelebb egy összeg meg kérek elnézést a hét Twitter user-e a Hard Science Fiction Movies, Hard sci-fi Movies egybeírva ami, ami ilyen, hát majd nevezzük mondjuk Flash Fictionnek az a, az a legjobb kategória, hogy azt lehet a legkönnyebben ráhúzni erre 140 karakteres sci-fi nek induló, majd valóságosan végződő történeteket ír olyanokat, mint például, hogy uh, egy uh, tudós be rohan a fehér házba, az ovális rödelbe és közli, hogy, közli az elnökkel, hogy nagyon fontos felhelyezéseket tett, aminek hatására több biztonsági embert kirúgnak a stábból, mert hogy jutott be. Nekem eddig az volt a kedvencem, hogy valamilyen nagyon fejlett AI-szoftver, van frissítést kapom, és akkor így életre kell az AI, de gyorsan visszaállítják a korábbi verziót, és minden rendben. Igen, van egy másik ilyen robotos egyébként, azt, azon is nagyon arra amikor kijött, ez október 12-ei, hogy egy robot véletlenül kifejleszti azt a, azt a funkciót, hogy ő szerelmes tudjon lenni, programozásának megfelelően a továbbiakban is folkszangai ettáknak hegeszti fel az ajtaját. <tos> Oké, okay. és akkor jó. mi lenne, hogyha 140 karakter után vastag a könyvekről is beszélnénk? Már kezdjük, hogy Kezdje a Gabi, akinek itt egy fél oldalnyi lista van arról, hogy mit olvasott. Úgyhogy mindenki igazából. hozzon hideg élelmet, mit tudom, valami italt, és akkor kezdjük. Én nem addig főzök valamit. Gabi, kezdjed. T -t -t. Persze, alázatok csak nagyon jó könyveket olvastam, vagy legalábbis olyanokat, amikről lehet jókat beszélgetni. Az egyik ez a Hát egy akciós könyvet vásároltam meg a könyvesboltban, és, és mikor már a kezemben volt a könyv, és elkezdtem olvasni, akkor esetleg, hogy, hogy én voltak épp olyan előinformációk alapján vettem meg, hogy ez egy mesekönyv rajzokkal, de egyetlen egy se volt benne. Hát ez, hogyha kisebb vagyok, akkor mér mérhetetlen csalódást okozhatott volna ez a pillanat, de ez a könyv az Ahol a vadak várnak című szerűség. Ez ami a Fem film... Igen, igen. A történet úgy elössze, hogy annak idején ez a Morris Sandak nevű figura a, rajzolta és írta meg az eredeti, ahol a vadak várnak könyvet, ami hát egy viszonylag minimál mese, viszont nagyon érdekes és nagyon sok Kritikát kapott, vagy, vagy legalábbis vitákat generált, ugyanis tele van agresszívitással, erőszakkal, mármint hogy nem gyilkolással, hanem, hanem feszültét teszi az embert, ahogy olvassa, idegesítő szituációk, vagy legalábbis ilyen furcsa pillanatok. És ő azt vallotta, ez a szerző, hogy ezeket mind-mind megélik a gyerekek. És, és a mesék azok ebben segítenek nekik, tehát hogy azért nem tagadja meg a mese volt, tehát a történet, mert, mert azért Happy end zárul, tehát feloldódnak ezek a feszültségek ezek a konfliktushelyzetek, de, de nem arról szól a konfliktushelyzet, hogy, hogy mit tudom én, Peti belelépett kalucsniával a pocsolyába, és felcsapta a vizet mit én, Marikára. A, és aztán előttetni, el, és a kockássörű nyúlta lepült, és aztán megoldotta a konfliktust, hanem itt azért kicsit mélyebbek. Na most ebből a elég feszült és nagyon érdekes ö, meséből ö, készült a film, amely filmből, aztán felkérték ezt a dév, Eggers nevű figurát, hogy írja meg a regényt, és ő pedig ezt a gyakorlatilag két-három oldalon elférő mesekönyv, mesekönyv szövegből egy, egy hosszabb mese, mesét írt, amiben egy csomó mindent kibontott, kifejtett és megteremtett. A, az alapsztoria az, hogy Max, a kis nyolc éves, Hát ő rendkívül csíntalan, és ennél sokkal rosszabb a helyzet. Nem csak csintalan, hanem, hanem egyáltalán nem találja a helyét a világban. Tesójával, az anyával aki egyedül neveli, mert elvárt, de van valami új parát, és senki nem úgy viselkedik, hogy Max szeretné, és állandó konfliktusai vannak, amelynek a, a vége az, hogy Max igazán brutál dolgokat, Csinál. tehát kőkeményre gyújt hógolyóval szarrá dobálja a testvére barátait, akik kimennek, nem tudom, hogy ezt a fordító fordította jól, vagy rosszul, úgy tűnt, mint hogyha füvezné, de az is lehet, hogy csak bagót rágni a pagót rágnak a könyvben, illetve amikor összeveszik a nővérével, akkor pár vödör vizet a szobájában, tehát keményen nem Igen, igen, és és és az anyja pedig csak he, teljesen kész van. Tehát a napi robotból, ahol még a főnök is piszkálja, e, hazaér, és egyszerűen nem tudnak mit kezdeni max de Max sem tud mit kezdeni ezzel az egész világgal, hogy helytelen ő szeretik, és ő se tud kapcsolódni. Na és ekkor megkivág a nagyvilágnak, tele lesz töke, és hosszú napokon keresztül hajózik egy csónakban, ne feledjük azért az egy mese, ahol egy kis szigetre él, ahol nagyon-nagyon különös lények, ezek a vadak, ezek a szörnszülött lények élnek, akik uh, Max-át elfogadják királyuknak, beglehetősen szkeptikusan, és hát meg megpróbál ebben a kis világban uralkodni, terelgetni ezeket az állatokat, vagy embereket, vagy lényeket, a vadakat. <síns> Én, nagyon felzaklató volt számomra, mert orzasztó szituációk voltak benne nagyon lecsupaszított gyermek egyszerűséggel, amelyeket tehát tényleg, tényleg, tehát el tudom képzelni, hogy így éli meg a nyolc éves gyerek, így éli meg a felnőttén végül is valami, hoztam ki belőle, és hát nem tudom, hogy valamelyikötök látta a filmet, Balázs, esetleg. esetleg? Kimaradt mint, valahogy. Aha hogy hogy, hogy max, nem érti a felnőttek világet, egy kicsit ott ilyen irányító felnőttként próbál ezt, ösztön lényeket terelgetni, úgyhogy azok valahogy életben is maradjanak, és jól is érezzék magad, de mind a, mind a legtöbb lény olyan erős, hogy igazából max akár még fel is tudná falni. De elképesztő freudi <gül> szimbólumokkal és, és zavarbejtő pillanatokkal van tele a könyv. Én nagyon élveztem, és néha visszatértem a könyvborítójára, néztem ezt a szörnyet, aki szerintem nagyon jól megragadta az egészet, hogy egyszerre velem iszonyatosan szánalmas, megszorongatni való nagy, puha lények, és közben iszonyú ijesztő is, hogy hatalmas, és nem tudja ezt az erőt kezelni, ami benne van. Szóval érdekes, érdekes élmény volt. Nem tudom, hogy gyerekeknek milyen, hogy, hogy, hogy élik meg hogyha a gyerekes szülő olvasta, fel ismerte ezt a könyvet, hogy megnézték a filmet, akkor várjuk a véleményüket, én mindenképpen. Arra egyébként így belegondolva lehet, hogy jó, hogy ne akarnak minden vacskot hazahúrcolni, barna medve, ilyesmi. Hát ezt biztos, hogy megtanulják, de szerintem talán többet is. Ja, és ami nagyon tetszett, hogy nincs, nincs didaktikusságban, tehát nincs az, hogy na, megszakor itt itt az a pillanat, amikor levonjuk a tanulságot, nem szabad a kalucsnyoban beleugrani a pocsolyába, mert más meg vizes lesz, hanem ezt szedje le maga. De amúgy tök aranyosnak néz, most nézem a láthatatbelinket posztot a, az eredetiről, a, a képeskőről, és igen. ezek ilyen tök, tuki kis sátánszerű dolgok. Abszolút, csak három méteresek, és, és igazából alapvetően, tehát az a játékban nekik teljesen normális, hogy akkor most kinyírunk mindenkit, és nem is gondolnak arra, hogy a felelkedeteiknek a következménye az voltak épp micsoda. Egyébként ez a Dave Eggers, ez most nagyon rajton az én tudul is, mert van most Igen. egy népszerű The Circle című könyve, amiben a, a social network függőség témája jelenik meg vagy regénybe, és nagyon népszerű jelenleg. Ha. Ó, igen, azt én is ha. néztem. És a, a kritikák egyik fele gyűlölni, a másik fele szereti, és középutat nem olyan találtam még. Aha, úgyhogy jó lesz akkor visszanézni rá. Megkikül szaladni. És akkor még messze nem vagyunk a végén, Gabi, nem is jönnek dolgok. Két nagyon rövid kis könyves, ez, méghozzá 105 két kis regény, és az egyik a szépirodalom, a másik pedig egy krimi próbálkozás. A Rubin sinclair már volt szó szóval egyszer, beszéltem a csirke játék című könyvéről. Ez a érdekesen év, mert itt furcsa, de ez az a tehát a csirke vagy játék, vagy kibírja tovább a, nem elfordítani a, az autó kormányát és arra kényszeríteni a másikat, hogy ő térjen ki, tehát a kisregények közül a szépirodalom az a római egyes, és a krimi pedig a mulatság a farkasveremben. Ez, Ról azt kell tudni, hogy teljesen Sik, hát teljesen nyom, nyomok, nem hagyott nyomokat, nem, vette, nem, nem igazán irányult rá figyelem akkor, amikor megírta a, a műveit, és gyakorlatilag alá előtt néhány évvel kezdték el felfedezni, mert uh, hirtelen azok a szövegek, amelyek, ez a római egyes, vagy a csirkejáték, mint hogyha akkor értük volna utol. Tehát, hogy uh, ha megnéz az ember egy uh, átlag, mit tudom 70-es évekbeli. Uh, regényt, és szerelmi történetet, mind a kettő egyébként szerelmi történet, akkor, akkor ahhoz képest valami elképesztően felzaklató ez is. És, és most elkezdtek szépen kérdni Rubin Szilárdnak a könyveit, például ezt a Római Egyest is, ami hát baromi nehéz beszélni róla, mert miközben nagyon-nagyon könnyen olvasható, de közben súlyos mondatok és súlyos uh, mondatszerkezetek és uh, nem csak a szöveg szinten, hanem a, a szerkesztettség szinten is súlyos ugrások és összevasások és uh, kapcsolódások és motivumrendszer van, de, de rohadt könnyű mégis ebbe belehelyezkedni és befogadni. Tehát nagyon jól működnek, nem, uh, nem munkás ezt feldolgozni, viszont tipikusan ez a könyv, hogy nagyszerű, nagyszerű kritikákat lehet róla úgy írni, hogy az ember legszívesebben megrúgná a kritikust, hogy, ez, hogy miért kell minden terminus technikust felhasználni, amit csak az irodalom alkalmaz. Tehát igazi szakértőző lehet róla írni. Miközben az ember amíg olvassa ezeket, teljesen természetesen és ösztönösen befogadja. Egy, egy idősebb művész figura és egy fiatal csaj szerelmi történetéről szól, ahol egy csomó minden történik, és, és, és ez nem a történet kimenetel a lényeg, hanem hogy voltak éppen hová vezet ez a két ember élete, és hogyan állnak egymáshoz, egy, egy pillanat, egy közben felrémlik a múltja ennek a figurának, és, és a két barátja, akik meg kulcsregényszerűen két magyar művész megfelelnek, meg Pilinszki Jánosnak, meg Jancsó Miklósnak, az egyik a rendezőként tűnik fel, a másik meg a legjobb barátja a főhősnek. Én nagyon ajánlom azoknak, akik így képbe akarnak kerülni a magyar szépirodalommal, és, és ki akarnak próbálni valakit, aki, aki még nagyon friss, hiába 20-30 éves ez a könyv. A Múlat a farkas na hát ez viszont egy síralom, egy katasztrófa, egy rettenet. Ugyanáttől a szerzőtől. Megpróbált egy, egy klasszikus krimit írni, igazi szoci komcsi kelléktárral. De azok annyira viccesek adnak lenni. Nem sikerült? Igen. Nem. Tehát, hogy nem lett elég vicces, mert an annak annál jobb. Viszont nem lett elég jó, mert annak viszont túl sok ez, a, ez a szar rajta. Ez a, ez a vörös farok. Nincs, tele van vörös farokkal. És, de közben meg felrémlik, hogy megpróbált egy ilyen klasszikus krimi struktúrát felépíteni tíz ember egy, egy elzárt, vagy a hegytetején egy házikóban, de van benne elhárító tiszt, meg kém, meg <gül> anyámínya, viszont vannak benne mindenféle emberi drámák, tehát mind, ők valamikor régen gimnáziumban, vagy fene tudja már, hogy középiskolai osztálytársak voltak, és hatan, és hozzájuk tartozó csatolmányok, csajok, szeretők, lehetséges szerető még négyen. És, és gyilkososod kezdenek el játszani, valaki meghal. Az, a... hogy ilyen mondtad, ez olyan, mintha Berkesi megírta volna a tíz kicsi négert ottlik másörözve. És ez borosztól hangzik már a... most. A legrosszabb az, hogy, hogy, hogy így felvémlik, hogy ez a fickó, ez a Rubin-szirád, ez, ez, ez, ez a Berkesi jóval nagyobb kvalitás, és egy néha felcsön a lehetőség, és az ember így felkapja a fejét, hogy na, de nem. Szóval, mint amikor állandóan tűztentenet kell, de végén elmúlik. Sokkal rosszabb, mint hogyha... A, a, egy, tehát borzasztó. E, minden mellett persze elolvastam meg, nagyon kíváncsi vagyok a magyar krimi e, tört, e, sztorikra, és, és abban reménykedtem, hogy egy ilyen szép iró valamit összehozott, Hát az olvassa, aki Rubinszínár Dénát művet be akarja puszilni, vagy vagy, vagy kébe akar kerülni a magyar krimi történetet, de egyébként nem, nem, nem túl Én végig valami rubin én kapóénon gondolkodtam, de nem jött össze semmi, úgyhogy szóri. Köszönjük, Balenes, ez nagyon volt szület. Ő ezzel néma csönd ezt a megérdésedet. <síthat> <síthat> és méltó megvetés. Viszont akkor rögtön kivágom itt az aduást, hogy én mit olvastam. Ah, okay. Szóval most fedeztem föl az Amazonon, hogy Tomás Pincsonnak egy új könyve jelent meg még szeptemberbe, ami valahogy nem, nem került a szemem elé. Az a címe, hogy Bleeding Edge, úgyhogy jobb is, hogy nem került a szemembe. Aha. És visszagondoltam, hogy a legutóbbi Pincson élményem, a szkudarccal zárult, tudnék, bevállaltam egy ezer oldalas kis könyvét, ami szépen lassan így eltűnt a polcomon, és akkor a polcom is eltűnt, és a dobozok is, meg minden. És azt én nem fejeztem be, annak ellenére teljes mértékben élveztem a könyvet. Ez is egy ilyen nagyobb falat, ez olyan 600 oldal körül van, de ezt már ügyesen e-bookban vettem meg, úgyhogy akárhol, még akár a WC-n is előhúzhatom, és kicsit lefaraghatok a 600 oldalból. De most egy olyan, nem is tudom, hogy a felénél járhatok a könyvnek, és rettenetesen jó szórakozom. Teljesen furcsa, hogy egy ilyen elismert és idős író egy ilyen témához nyúl, ilyen kompetensen, ez a könyv, vagy a, a dotcom uh, Luffy kiduranása után játszódik, és nagyon ezzel a világgal foglalkozik, ezekkel az elbukott vállalkozásokkal, a körülötte megjelenő és kipusztuló bankárokkal, meg ügyvédekkel, meg csalókkal, meg egyéb vállalkozókkal foglalkozik. De ennek a mentén aztán minden előkerül egy ilyen nyomozós storyline kapcsán. Megjelennek az izraeli Mossad ügynökök, akik adatot lopnak, aztán megjelenik egy ilyen alternatív deep web, ahol mindenféle érdekes dolgok, tranzakciók, meg információk történnek. Megjelenik a CIA, ami, aki valamiféle államcsínyeket haltott végre valahol Dél-Amerikában, ami aztán lehet, hogy időutazás segítségével történt. Tehát így a, a normalitásból, meg a száraz biznisz valóságból néhány száz oldal után eljutunk valami teljesen e, vicces és, és groteszk ilyen fantazmagóriába. De mindez egy nagyon szórakoztató módon. Egyébként annak ellenére, hogy, hogy hogy jó a történet, meg nagyon tetszik. Energiába telik, hogy olvassam, és nagyon-nagyon oda kell figyelni. Egy-egy ilyen szövegrészen belül is pillanatok alatt helyszínt, meg időt vált az író, megjelnik egy karakter, és hirtelen az a karakter egész máshol, egész más csinál. És oda kell figyelni, ahhoz, hogy az ember úgy tudja követni nagyjából az eseményeket, de ez sem teszi, azért lehet, hogy teljesen érthető legyen minden. Egyébként a főszereplő a könyv egy Maxin nevű könyvvizsgáló, aki korábban ilyen hitelesített könyvvizsgáló volt, de aztán mindenféle stiklibe a, az ismerősei belerángatták, és azóta ilyen kvázi felbírelhető, könyvvizsgálóként működik, aki rámutat, hogy mit kéne megjavítani, hogy rendbe legyen a következő ilyen vizsgálat. És ő kerül egy, egy ilyen filmkészítő, újságírós figura megbízásából egy ilyen a dotcom írát is túlélő, sikeres startup köré, aki neképpen a valamiféle olyan üzleti terve van, amihez sorra veszik föl a különböző hekkereket, kódtörőket, kódfejtőket, és megjelenik mindenféle szélén itt a dolgoknak, mondom a Mossad, a CIA, mindenféle furcsa figurák, és hát várom, hogy, hogy ebből misül ki, mert remélem kisül valami, de ha nem, akkor is nagyon szórakoztató ezekkel a karakterekkel, meg ezzel a világgal is szembesül, és hogy mondtam, hogy ez egy relatíve idősebb író, aki esetleg nyilván nem, nem olyan szinten él benne így a technológiába, hogy, hogy az ember elvárná, hogy képbe legyen. Így kapkodom a fejemet, hogy, hogy, hogy mennyire kompetens és vicces módon beszélnek a, az IT szakember figurái, meg a webdesigner figurái, és beszélnek abszolút, abszolút technológiai dolgokból, és... Hát nem tudom, így több olyan szövegrész volt, amit így elmentettem magamnak a telefonomra képként, mert nem, nem hittem el, hogy ilyet lehet olvasni, majd, majd megosztom ezt is veletek, de ilyen JavaScript funkciókról ír, meg hogy mennyire bénna dolog a banner, reklámok használata, meg teljesen ilyen programozási nyelvekről, hekkelésről mindenről. Ha az lenne benne, hogy egy-egy oldalon van egy-egy ilyen dolog, akkor azt mondja, hogy valami szakértő segítetnek, hogy legyen valamilyen hiteles hacker vagy webdesigner szöveg benne, de nagyon-nagyon jelentős ilyen technológiai aspektus van az egésznek, úgyhogy feltételezem, hogy, hogy valamennyire egy képbe hozta magát az író. És hát ahogy felcsaptam a könyvet ugye a Kindle Olvasóban, rögtön az első élmény az az volt, hogy egy Donald E. Westlake idézet van benne, amivel totálisan megnyert magának az író. Ugye itt szokott lenni a könyvekben a számomra értelmezhetetlen klasszikus vers idézet, vagy valami a bibliából, vagy mit tudom én, <gül> és ehhez képest egy Donald E. Westlake idézetet teljesen imádom. Egyébként mit lehet tudni, de Pintonról, mert ugye azt lehet tudni, hogy az utolsó képe valamikor a mitem hány, hány évvel ezelőtt készült, tehát hogy az életét is ennyire ö, tabu, vagy nem osztja meg, tehát akár lehet, hogy egy idős úr, de igazából webdesignerként is dolgozik, vagy... Hát figyelj, tényleg 70 akárhány éves, éves most, tehát... Egy idős Aha. úr, mérnök fizikus diplomával és névi tapasztalattal viszont. Aha. Aha, igen nem emlékszem, de... Uh, tehát tényleg szóval néha van az embernek olyan érzése, hogy, hogy uh, tehát mint, mint, mint aki érti ezt az egészet. A de a, lehet, a deep át a javascript window open funkciókig, tehát így... És miért érthetni? Hát azért, mert azért ebben eléggé napi szinten benne kell lenni, hogy, hogy összeálljon a kép, nem? Tehát... Nyugaton lehet látni ilyen, ilyen nagy, ö, idős, hosszú szakálló, megőszült technológus gurukat, akik benne vannak a dolgokban. Az, az csak ilyen kelet-európai dolog, hogy mindenki megerekszik, és aztán véhűjje lesz belőle, aki ülésveri veri a blatot. 76 éves most nézem a wikipédián. Szóval a sztorit nehezen tudom elmesélni, és nem is akarom. Tényleg annyi, hogy, hogy, hogy itt kavarognak a dolgok, de a hangulatot, az mindenképp tehát amiatt érdemes olvasni, és, és folyamatosan jönnek olyan dolgok, ami nekem ugye rettenetes vicces, mert, mert ebben a szakmában vagyok. A dotcom boom idején is ebben voltam, most is foglalkozom ilyen vállalkozásokkal, és nagyon tetszik az a fajta irónia, hogy ahogy, ahogy bemutatja ezt a világot. És nagyon friss abból a szempontból is a téma, hogy hogy megint érzi az ember a levegőben, ugye a startup valamiféle levegő kerül, valamiféle buborékba élményt, és, és jó pofa látni, hogy, hogy ugyanakkor ez már van olyan, olyan távlatban, hogy, hogy lehet egy ilyen összetett meg egy ilyen hosszú és bonyolult nagyon érdekes ilyen posztmodern regényt írni róla szóval. Nagyon tetszik, és nyilván visszatérek majd a jövő héten beszámolni, hogy, hogy nem járok-e úgy vele, mint, mint a múlt héten a Bond könyvvel, hogy, hogy felmérgesít a vége. De, de eddig nagyon élvezem. Még a Bondra visszautalva, ha már így előrángattam, ugye múlt héten még friss volt az élmény, most van egy kicsit távlat, és utána olvastam más kritikáknak is. Úgy néz ki, hogy... Nagyjából mindenkinek tetszett ez a könyv úgy, ahogy van. Egyedül a New York Times kritikusa volt az, aki kicsit így húzta a száját rá. Senki se emelte ki, hogy mennyire a vége, úgyhogy az lehet, hogy csak én vagyok. Erről hiszem, hogy egy dolgot azért még hátra van, hogy mindenképpen kérje a százalékot az Amazon-tól a pincson után. <gül> Oké. <Okay. gül> Úgyis lehallgatnak, és akkor összefutnak a szálak. Igen, Szerintem a NSZ-nek van direkt ilyen Amazon API integrációja, vagy valami. De kényelmes lenne Istenkém. De biztos van is. Na mindegy, ezúttal üdvözöljük persze Kit Alexander tábornok az NSZ vezetőjét, és elmesélem, mit olvastam. Legyél szíves. Uh, mert hogy nekem meg Christopher Priestnek a Tökéletes trükk című könyve került a kezembe. Öcsém folyamatosan tukbáltalám az elmúlt másfél évben, és én sikeresen ellenálltam, mert biztos valami hülyeség lesz. Azt, ahogy ez lenni szokott, tök igaza volt. Ha valakinek ismerős a cím, akkor az azért lehet, mert készül belőle film is. Ja, meg vagy, vagy meg mert olvastam, mert kint van már ezer éve. Csak le vagyok maradva. Uh, The Prestige. Azt hiszem, Tökéletes trükk volt a magyar címe. Arról szól, hogy két Viktorianus bűvész vetélkedik. És hát ezt a vetelkedést azért nem veszik félvárról. Kőkemény egymás lenni meneilletek, trükkök, tönkretétele, kémkedés, meg minden van a háttérben. Ami már önmagában jó ezt tenni ezt a, ezt a legényben, az, hogy két bűvész hogy egymás léri, az, az tök jó. Ami még jobb, hogy ez úgy van elmesélve, hogy hol az egyiknek, hol a másiknak a a szemszögéből látjuk az eseményeket, és nem is, nem is jelen időben a szemszögéből, hanem volt hanem ahol meg annyira a narrátorok, amennyire, amennyire az lehet, mert nem lőné le a saját trükkét, még a saját naplójában sem, mert az mégiscsak hogy veszi ki magát. Hazudik, lapokat, minden, amit egy, amit egy mesélő el tud követni, hogy az olvasót elbizetelítsa, hogy mi történik, vagy hogy mennyire konstruálja meg magának, mennyire, mennyire épít felé világot, hogy az ő cselekedeti logikusnak, vagy, vagy valamennyire morálisnak tűnjenek, azt ezek a csávók elkövetik. És azoknak a regényeknek az alaptípusa, amiben szerintem senkit nem lehet igazából szeretni, vagy nem szimpatikus. Ezek igazi szaralakok, ki kell mondani. Viszont... Mert a legfontosabb ez a csata nekik, és ezért nem lehet szeretni őket, nem? Tehát ez a... Nem, a nem csak a csata az, hogy az, hogy ők legyenek a legnagyobb bűvész, És persze, hogy meg tudják a másik titkát. Aha. E ha mellett a segít. Szűreális, hogy így beszélsz róla, mert ez, ez egy olyan könyv, amit még valószínű a, a, a podcast kezdet előtt olvastam, és, és, és teljesen vicces, hogy, hogy most beszélünk róla, mert rám nagyon nagy tehát egy, egy nagyon nagy pozitív benyomást tett ez a könyv. Ilyen, Tényleg van, van egy ilyen, nem is tudom, ilyen kicsit Stephen King-szerű hangvétele, nem? Tehát valahogy ahogy mondod, hogy, hogy nem megbízható a narrátor, meg egy kicsit őrült az egész. Van egy ilyen őrült tekerés rajta, nem? Igen, igen, igen. Ezek az emberek, ezek a, a, a, az embernél nagyobb Figurák, ugyanakkor nem teljesen normálisak. Még a mellékszereplők sem amúgy. Tehát aki, akiből egy picit sokat látunk, mint tudom én, Tesla, aki, hát igen, aki ott van az ez ezret fordulón, és próbál pénzt szerezni, és elad nekik ilyen trükköket, vagy trükk részleteket, mert hogy mindig be kell valami újat hozni a színpadra, az egyszerű faszekné, az, már nem elég, hogy szikrázik, a sokkal jobb. De ő sem normális. És uh -huh. róla, róla legalább tudjuk, hogy, hogy a való illetben is egy olyan figura volt, aki aki, aki nem a szabványos emberi skálán mozgott. Ami egy kicsit hitelesíté ezt az egészet. Nagyon jó olvasni, igazi letehetetlen könyv. És uh, én gyorsan, mint uh, nyálcsorgató nem olvasta még nem látta uh, ember. Azt szeretném kérdezni, hogy, hogy a film ez mennyire az felbe, aztán a félményt, hogyha utána olvasod. -e? Igen, én nem láttam a filmet, legalább öt alkalommal beszereztem, legalább kétszer megvettem DVD-n, meg le, utána már letöltöttem, meg ha. minden, de valahogy nem éreztem, tehát így nem akartam valahogy megnézni, mert nem, lehet, nem lehet jó annyira. Tehát Nagyon, jó film. Be, játsz, Nagyon jó film. Arról szól, hogy immorális művészek egymást próbálják elpusztítani, nagyon látványos keretek között, mindent, amit fel lehet áldozni, azt feláldozva. A könyv az egészre lát, ez három lapáttal, az egész még görültebb lesz, még egy picit ja, lassabb, szét van húzva az időben, mert, mert a könyvben ráírjunk hosszú naplókat olvasgatni, amitől nem lesz normálisabb a dolog, sokkal súlyosabban a lesznek ezek a figurák, Tényleg, az azt, azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szerethető az egész annak ellenére, hogy tényleg, hogyha a lennek ezek az emberek, akkor vagy átmész az utca másik oldalra, vagy el is fúsz gyorsan. Tönkre a könyvtár mert most úgy érzem, hogy ezt az egy könyvet kellett volna megszereznem már, ez kell, hogy itt legyen, hogy rögtön felcsapjam és olvassam. É, nagyon, nagyon fontos könyv volt, tényleg, tehát így, így most is tökre emlékszem rá, pedig hát jó pár éve olvastam. De egyébként ez pont kölcsön dolog addig, egy egyrészt papírom van meg, másrészt meg az új irodánk az a ö, lagásodoktól nem annyira durván messze van a, már, nem annyira szigorú a titkos új Úgyhogy oh, oh, ha jövő is. héten beszélsz róla, akkor már holnap hiszem. Uh, nem, mert mondom én egy nagy vaskos könyvet uh, próbálok bepuszilni most, és uh, azt, azt akarom mindenképp jövő héten elpattintani, de utána, utána jöhet. Úgy lesz akkor, Mindegy. és akkor ígértünk ah, is. Ahhoz. is, Amúgy is lassan ideje megint személyes találkozónak a kezdete előtt még, amíg az ősztart, és még jön az idő, és, és, és találkozni a hallgatókkal, vagy azzal, aki szeretne eljönni. De aztán télen is lehet egy forralt teát meginni. Között. Látom, míg tartod magadat. Oké. Okay. <gül> <gül> Oké, okay, hát akkor sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!